Bueno, ezakite geroz eta zaila guagan. Diguzet, e, jabetzen ari garela, konturazen ari gara, e, zenbaten ainoko garrantzia daukan, eskola azkanpo ere Euskadan erabiliara indartzea. E, Zahora, gu nahi dugu, azken batean nahi dugu gure ba, kikazlea, gure seme alabak, e, izkuntzat bat baino gehiago hondo ikaztea, hainbat kasutan, nekoenuke euskeraren erabilera indartzea eta horri begira ba, eskola muga ditu. Sanikuz ate ikoletan oso ondo lan egiten dala eta gero ta hobete egiten dala baina muga dituzte. Eta orduan e, muga hoien inguruan ba eskolorrozkampo jarduerak errantz handia hartzen dute. Ba E, izieldiko jardu eragria edo kiroleko jardu eragria normalean bizipen asko eta gustoko egoera asko matenea eta garrantzitxo da egoera hoiek eta bizipen oiek ere euskara erekin eta odietan erabilera lantzea uh -huh. e, Kontua da, halako e, jardu eretan, e, ba, artean askotan ez dutela beraien artean euskara e, erabiltzen edo euskaraz bai baina gaztelera edo erdara ere, hori e, e, ba, problematika ez da? Bai, begi ber eso es lógico da, eh. Haola, pasito nacentzio ematen digu ta beresz atentzio ematen da. Eh, ikasten daren arren, ba geienak beredoan eta batzuk beredoan eta ikasten daren arren E, kontuten izan behar dugu, e, irunen bertan familien gehiengoa erdanduna dela, hau etxetik gehienek e, gaztelania jasuzten dutela, eta gizartean ere, kalean ere, hizkuntza e, indartsuena nagusia e, sozialki gaztelania dela. Ordon, uh -huh. askoz gehiago erabiltzen dute, egun harremanetan etxean eta ingurundu orgullan askoz gehiago erabiltzen dute, eta logikaz berain arteko harremanetan ere, ez du eskolako izkuntzak idabazten, baizik, gizarteko eta etxeko izkuntza hori ateratzen da irabazten erabilerari da, okionez. Uh -huh. Ordon, ere, oso logikoa da e eh, eta da himbataur eta gaztaren artean gaztelania ez egita eh, joera hori izatea da logikoa nei logikoa da beste eh, izan gorkekea baina beste kontua da gu nagiragula beraiek guneko guneak beraiek euskera asko erabiltzea ne bueno askotan erabiltzea askorekin erabiltzea erreztasuna izatea Be, eta orrun lagun de Mendiko eta Huerta. Eh, Iñaki, astean hemen Antzedegratiean hain e, zuzen ere irungo txingudik astolako gazteen artean inkesta bate egin genuen, e, gehiengo batek e, etxean euskaraz egiten zuen. Family euskalduna zuten, e, e, e, ikastolan ere euskaraz, baina eh, lagunen artean nazeta ikastolakoak izan ere onartzen ba, zuten, ba jotzen zutela eta Bae. interneteko sare sozialetan gazterera eta ingelesa ere eh, aski baita baita izan daiteke bai e, baior gauza geia gore ikusu berkoliak eh ba, gauza da itxeko hizkuntza baina adibidez ikusi aztertuko bageno geneo egoera informaletarako ze hizkuntzetan duten aberastasuneik haundena ha da itza egiten ari gera E, elean itzadirela, ez gaur egun gogazte hauek, mm -hmm. ba, ba elean itzadirea, gutxienez, euskera gaztelane eta ingeleza, irurak direla ikasten, baina beti ez deguerreztasun bera izoten izkuntza guztietan, a, batean bestean baino gehiagotan, eta orrun gazte lagun arteko harreman egidegira, eta e, sekulako garrantzia du izkera informaleko erregistroak. E, Adarrakoteko garaian, digarteko garaian, mm hor -hmm. lako eguretan, ze bali abide ditugun e, izkuntza dagoitzean, eta seguraski txingudiko gazte kasuan, gehienek, ba, nahiz eta etxetik euskera jaso, Egeine baliode gehiago gaztela izango dituzte ez egin zartera batez ere hori ematen die. Ez orren orrelako gauzak era asko baldintzatzen dute lagun arteko harremanak eta asko baldintzatzen dituzte. Uh -huh. E, Iñaki, helduen abenduaren amaikan, irunen e, ikastaro bat emango duzu. bereziki mm -hmm. begirale eta entrenatza aiei, alako esitza aiei zuzenbutakoa, Esta, ba, formazio bye. bat nolabaitere, e, jarrera ebota egura hoien aurrean ba, baliabideak eukitzeko, e, e, ez da? Ukaitekoa inzuzeteko? Bai, hori da, eh? baliabidea ninguruan da, eh? azkenean da, be, azertuko dugu, E, zergatik handan garrantzitsua ba horretzken pago jarduretaren euskadan erabilean alantza, eskatu ikusiko dugu, garrantzi hori ba, eskolaren mugak eta ikusi. E, ikusiko dugu baitare hori egiterakoan zer hartu, kontutan, zer ba, ulertu zergatik engazelani joera hori, zergatik zeiltazu noia, horrelako e, hagozak aztertu, eta gero tresnak eskeni. Horren, uh -huh. bueno, guk euskadan erabilea sustetu nahi badugu, ba, zer egin beharko benuken, nola egin, e, estrategia erabili, zer buru jarri, horrelako ba, estrategietaz, eta hitze uh -huh. no, Gosorra gauza niuzen kanja osogo erabilgarria direla, os direla erabiltzeko eta lagunarriak izaten dela, azkenitan segia da eskatzen digutela eskola euskarpen jarduetetan euskan erabilera lantzeko Baño gero en topatzen dato patzen duzunean, baskotan ez dakizula nola jokatu, Eta eh? Zet uh horren -huh. bukatzen dugu, ba betiko daixo, eh, egitekouskera, ez egitekouskera, zen horrelako horrelako eh, gizaten da, bueno, baina horren aurrean, igual beste modu jokatzeko modu batzuk ere ondo daitezke, egokiagoak eh, eta ere inkorragoak. Eh? Uh -huh. e, Adibide simple bat hartze harren, ba baixo simplea eh? asko astu moratu duan ideia da. E, Zainatzi belko adenukela ezik talia berritxoa egizaten. <hum> bai, ez da ezik talia ez da asko egiten duen e, entre edo behiralea, baizik, elkarrezketa askotan parte hartzen duena. Hau da, nina ibalima dut, e, gazteen artean edo aurren artean, beraien artean euskera egitea, eta beraien gaztelari erako joera balima dute, modurik eraginkorrena da, elkarrezketan sartzea. Eta mm -hmm. e, ba, bereikin batera jolaztea, bereikin batera zerbait egitea, eta momentu hortan nire eragin oso ondia eta elkarri zekatak uskera eranbatea ez da zaila izaten. Mm hori -hmm. e, asko zera egin korragoa da, e, egin euskera izatea baino. Mm -hmm. e, hori da, da. Mm, bai, gero, Inaki, askotan gazteen artean, naiz eta joera Euskara jotzea izan, bada, e, nahikoa bada ba, e, aurredo gazte bate, gazteera zitze egitea, gainerako guztia kutsatzeko, ez da? Ba, ekar, oza, azkenean e, dauzkagu, oida, jarduera berean, nintzen goetugu, parte hartzaile lebatzuk, euskeda, zerrastasuna handia dutena, eta egiteko hiturare bat dutena, baina, oie, beraile, gaztelanien zer oso oso egiten dute. E, eta, e, inguruan bali madauzke, beze parte hartzaile batzu, ba, Euskeraz larri justu xamardabiltzen, eta gazeranera zondo, bazkenean joera ere askotan, ba gazeranera izaten da. Ba. Baina hor dago, entrenazaiaren, edo begiralearen, edo ba, irakasi horren papela, hor ba, dago, ez, piska torretan laguntza, ez, da, gul lagundu beharko diegu, Euskeragaiago erabili ezaten. Eta gaina hori egiten dugunean, E, partertzea guztora senditu behar dute eta euskera erabiltze hori balio positiboekin eta lotu behar dute. Hongi da, beno, ba. ikastaroa esan bezala, esitza aiei, begiralei zuzen buta da bereziki. E, bereziki kalean bai programari atxikitako elkartetako esitza aiek ba, lehentasuna izango gutelarik, e, siadeko ikerketa elkarteak antolatzen du eta ez dakite doain ikideen ala ez? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, da, bai, bai, e, Baina, a ber, nik ez bai, da kanik Ez da, gara, ziadekora da hitu gara. Ziadekora, ziadekora bai, behatzi, bai, behatzi lau iru, ogeita maika, 0000 lau, eh, telefono zen bakira. Ego eta posta neto <tut> niko bat ere baute hemen, eh, apuntatua kalean bai abildua ziadeko.net. Eh, bai, Etorri, ez haio bakarra da, egun bate horretari inguro edo izango da, pixa gaiak okatu, estrategia batzuk eta urkeztu, eta jendea gombidatu, uh -huh. eta bizera. Baina, nire guztetan, nahiko zailo, Batxe gine izango gala eta meko praktikoa hum, hum. Ongi da e, Abenduaren hamaikan, atxaldeko seiterretatik sortziak bitartean Irungo Hospitaletxarreko itzaldiagetuan, urdani bi plazan Hortxe izango guztu bainaki Iñaki izmendi Gaurkoan gurean mm -hmm. izan da hemen atxetegratean Iñaki Eskermia, eh? gurean izateagatik Bale, ez bai. da ire Ongi izan